Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Csepp Reginandor van a vonalban. Jó reggel. Jó reggelt. Kihangosítom vagy, vagy mi a helyzet? nem, nem ilyen, egyszerűen beszélek. Nem jó hang? Kicsit olyan vagy, mint egy hentes. Ja, ennek az az oka, hogy be vagyok rekedve. De nem, a, nem csak, hogy a két kezet hogy szabad legyen, hogy nem -e lehetne, hogy mégis a kezedben fogjálni, vagy vezetsz közben, vagy országos jellegű dolgok fognak elmaradni, hogy nem véletlenül nem fognád a kezedbe? Na. Sokkal jobb, alakul. Tessék. Alakul, Alakul. Nyugodtan dőjél hátra, látlak is téged innen, tehát Pinter mm. Sandortól kaptam minden kormánytagra egy kamerát, úgyhogy látlak téged, látom. Jó van, kezdünk. Három, kettő, egy... Azt mondja, hogy az Alkotmánybíróság 2004 ben meghozott határozatai szerint az Európai Uniós jog nem nemzetközi jog, hanem az összes uniós tagállam alkotmánya alapján belső jognak minősülés bizonyos keretek között az alkotmányok közvetlen érvényesülést biztosítanak neki, ha bár mi belpolitikai ügyekről nagyjából az uniós pénzek szintjén beszélünk. Azt kérdezem tőled, hogy amit tegnap egyébként a Fidesz alelnöke, a Törvényalkotási Bizottság elnöke, a parlament alánok, és nem fogom tovább sorolni Gulyás Gergelynek a rangjait mondott, az egyébként gazdasági relevanciával nem bír? Dehogy nem, és e, szervezeti hatásai is vannak. Ha megnézed, az uniós ügyeknek a felügyelete e, pont abból fakadóan nem a különi van, hanem a minisztráliségben, hogy a kormány az uniós ügyekre is, mint, mint belpolitika tekint, hiszen a mindennapi életnek a szabályaiban a rengeteg uniós szabályára találkozunk, tehát más nemzetközi intézmények vagy, vagy más országok a kialakított reakciókhoz képest. Itt nem a körügyminiszter, hanem a miniszterelnökség irányítja Magyarország uniós politikáját, és ebben benne van a fejlesztés politika, és minden más uniós ügy. Jó, de amit Gulyás Gergely Mond, az, ahogy annak idején, amikor én tanultam, egyszerre volt pejoratív és egyszerre volt pozitív, nézőpont kérdése, az ugye szintén a jogászkodás és a lényege az, hogy végül is ki teheti le a pontot, kinek lehet igaza, mi legyen az a szabálykönyv, ami alapján konkrét dolgokat megítélünk. Ezért kérdezem tőle... Ez, ez mindig megvita. Van a. Tehát két törekvés betegszik egymással. Az egyik az a, az uniós politikát minden Nemzetállami politika fölé emelő és valami szuper uh, Európai Egyesült Államokat létrehozó koncepció, ami Brüsszelbe helyez minden uh, uniós döntésnek, azt mondjuk, hogy ez sok nemzetállam, pontosan 23, 28 nemzetállamnak a szövetsége, és ebben a tagállamok egyenként alakítják ezt, és ez így van jól. Ez egy vita. A mi politikai csarádunk ezt az álláspontot képviselő, hogy ennek így kell maradnia. Jó, jó, ugye itt arról van szó, hogy az Alkotmánybíróság 2004-ben hozott egy határozatot, most már csak az a kérdés, hogy vajon az Európai Unió. Hogyan viszonyuljon egy olyan jogszabályhoz, amely jogszabályjal kapcsolatban valamit kimond a Magyar Alkotmánybíróság, amivel kapcsolatban annak idején, amikor ezt meghozták, nem gondolta volna bárki, vagy legalábbis én azt feltételezem, hogy az Unió nem gondolta, hogy lesz egy tagállam, amely Alkotmánybírósága az ő jogát korlátozza, miközben az az ország, konkrétan Magyarország, ma azt mondja, hogy épp ellenkezőleg nem korlátozza, hanem kiterjeszti. Illetve nem is kiterjeszti, hanem béké hagyja jogértelmezési vitájból vagy több óbokifélasson mennék be, leginkább, amiatt nem vagyok jogász. Jó, de permanensen ilyen vitáknak vagy a, a tárgyaló partnere? De azok alapvetően erről szólnak, hogy, hogy az uniónak a, a, az értelmezési kerete az ez a nemzetállamok feletti brüsszeli központú megközelítés legyen, vagy, vagy huszon... Hát, igen, de meg kell állnunk egy pillanatra, pedig azért, mert ugye én kérdezem, bár van benne némi állítás, hogy azt látom, vagy azt feltételezem, vagy ha tetszik, azt kérdezem, független attól, hogy ezen a területen te is egy új ember vagy, de a tapasztalataid azok már elég jelentősek lehetnek, az enyémnél biztos jelentősebbek, hogy vajon ez ehhez az unió hozzá van-e szokva? És ha nincs hozzá szokva... Szerintem igen. Nem, szerintem hozzá van. Hát azért nézd meg, hogy ha hasonló, hasonló arcéla, vagy hasonló testahatással állnak bele ebbe a vitába a lengyelek. Jól beszélsz! Jól beszélsz? Én az azt megelőző időről beszélek. Igen, de hát a Lengyelország addig is markásan ezt az álláspontot képviselte. De, de én 2004 előttről beszélek. A meg veszítennem a fonalat. Ne veszítsd el a fonalat, hiszen ugye itt a csatlakozásról van szó. Magyarország csatlakozik az Unióhoz, az Alkotmánybírósághoz egy döntést. Uh, ugye te azt mondod, hogy Brüsszel hozzá van szokva ahhoz, hogy egy nemzetállamok felett, na most 2004 előtt az unió nem egy tagállam volt. Magyarul azok a tagállamok úgy tűnik, ez egy deduktív gondolkodás, illetve nincs igazam, hogy ezek szerint az akkori tagállamok, ez a kérdésem, kiderült-e számodra, hogy 2004 előtt is voltak-e hasonló viták, vagy független attól, hogy akkor még nem voltak olyan törekvések, mint most. A francia tüntetésekre? A 2000-es évek elején, ez pont erről szólt, hogy mi az, amiben... Úgy... Jó, de akkor viszont a, a, a szöveghasználatoddal szöveg van baj, hiszen, e, vagy, vagy, vagy, vagy majd elmondod, hogy miért, hiszen akkor Brüsszel régóta nem tud, e, próbálkozik vele, de nem megy, hogy saját magát nemzetállamok fölöttinek e, érzékelje. Van. Ez így van, ebben abszolút igazad van. Brüsszel folyamatosan próbálkozik ezzel, nem csak az kormányok. Az a Brüsszel, aminek egyébként tagja Franciaország is? Igen, igen, igen. Hm. És, és, és a, a brittek és a németek, tehát, tehát szerintem az Európai Unióban ez a kérdés alapvetően a válság után erősödött fel, és um, ennek a nagy monumentális mamut rendszernek a, a tehetetlenségére adott tagállami reakció volt. És Jú, ugye általában Egyesült államokkal van egybevetve ez a konstrukció, és nem is véletlenül. Azt kérdezem tőled, hogy a saját tapasztalatért is nem jogászkodom. De mi ezt elutasítjuk. Én ezt értem. Én most azt mondom, hogy ott van, és az így működik, itt pedig így van, és nem minden szempontból működik jól. De azt kérdezem, tőle, hogy mindaz a vita, ami így létrejön, az valójában ennek az uniónak a szolgálja, vagy valamilyen módon ez jól lenne kiküszöbölni, miközben azt mutatja az idő, hogy ez eddig kiküszöbölhetetlen volt, az unió megmaradt, ugyanakkor... Az elmúlt időben, aki onnan nézte ezt az egészet, mint én Budapestről, úgy tűnne, mintha az egészet szétrázná a gyakorlat, de közben mégis marad. Mennyivel látom rosszul, és mennyivel látom jól? Szerintem az a legérdekesebb van az egész vitában. Itt ugye nem egy vitáról van szó, itt számtalan vitáról van szó. Igen, de az a legérdekesebb van a történetben, hogy az unió jövőjéről, az unió válaszairól, Folytatandó vitát, pont azok utasítják el, arra hivatkozni, az Unió sztuszpársz olyan, amilyen, és olyannak is kell maradnia, hogy a nemzetállamok felett álló rendelkezik, és majd a megmondja a itt minden a 28 államnak, aki amúgy magukról azt érdetik, hogy liberális gondolkodóként mennyire sokszínűen szeretnek közelíteni minden kérdéshez. És az látszik, hogy ahogy olyan dobmákat már bárki is feszegetni, pedig ez Magyarország vagy Lengyelország, amely nem tetszik ezeknek a politikai, szereplőknek, konkrét politikusoknak vagy politikai erőtnek, akkor egyből megbélyegzik különböző jelzők Én ezzel nem értek egyet. Én azt gondolom, hogy ezektől a vitáktól az Európai Unió erősebb lesz. És sokkal gyengébb lenne akkor, hogyha lenne egy olyan berögzített dogma akár az Unióról, akár az Unió és a 28 tagállami amiről nem lehetne beszélgetni. Nem Jó, is lehetne tudom, bár legutóbb valaki azt mondta, hogy nem is volt olyan rossz a példám, talán Navras is Tibor mondta, e, pedig általában az ilyen hasonlatokat visszaszokták utasítani. Ez nem olyan, mint amikor valaki azért nem válik el, mert meg akarja várni, amíg a gyerek nagy lesz, mert egyrészt nagyon szereti a gyerekét, másrészt amikor a gyerek elmegy, akkor annyira kiüresedik majd a házasság, hogy el lehet válni. Szá tudom, utalják a politikusok azt, amikor valamit az ember, mert máshoz akar hasonlítani, különösen a házassághoz. Ugyanakkor azt... a példa, azért jó a példa, mert pont azt a rendszeret mutatja be, amelyben a szülő jelen esetben felelősségbe tartozik a iránt. És attól kezdve, hogy neked valakiről gondoskodnod kell, például szülőként a gyerekedről, attól kezdve nem hozhatnál döntést, amit csak a teszempontjai között Jó, Tehát most arról beszélünk, hogy a saját országunk iránti felelősségből bentartjuk magunkat az unióba, miközben magáról az unióról nem gondolunk sokat. De az Unióra sokat gondolunk, de látod itt is, tehát te azt mondod, hogy vagy az van, hogy elfogadjuk a, a szupranacionális uniókoncepciót, vagy lépjünk ez unióban. Nem, e nem, nem, nem, nem, én ezt nem ezt mondom, én egyáltalán nem ezt mondom, én azt mondom, hogy annak idején, amikor én elváltam, akkor nagyon sokat panaszkodtam a házasságomra, mert nyilvánvalóan két ember rontott el, de ha tetszik, akkor csak én rontottam el, nehezen menjen a vita, sokat azt mondták az emberek, oké, akkor mi nem válsz el? Tehát az, amikor mi úgy beszélünk az unióról, most a mi alatt úgy értünk, hogy a magyar kormány, hiszen a magyar kormány akkor is képvisel engem, hogyha egyébként én ezzel nem adtam felhatalmazást, de most ebben a mondatban itt nem mennék ennél mélyebben bele, akkor az ember azon gondolkodik, hogy végül is valami mégiscsak ott... Köszönjük. Köszönjük. Na igen, megnyitnánk egy olyan vitát, ami a politika-filosofia síkjára elvezne. De hogy, hogy, hogy, hogy a kérdés az, hogy mi az, ami bennünket bent tart, tehát hogy, hogy nekem állandóan egy szemponttal többet kell látnom annak érdekében, hogy bent legyünk, mint, mint ami kint van, és az a kérdés, hogy nekem naponta kell egyébként ezügyben leltároznom és hogyha az én eredményem rossz, akkor az vajon az én logikai hibám el? Akkor, akkor, akkor szerintem egy dolgot lát rosszul, és elnézgess, hogyha ez nem így van, csak én De A mi, mi kritikáink azok nem az európai közösségre irányulnak. A mi kritikáink arra irányulnak, hogy megpróbálnak rádöltetni egyfajta utat az Európai Unió 28, közösség, 28 tagállamára, úgy, hogy ezzel a tagállamok látható többsége nem ért egy. De mi nem, mi, mi nem, nem uniókritikusak vagyunk, mi az unió... Egyfajta vezetésével szemben vagyunk kritikusak, amely, amely azt mondja, hogy a nemzetállami sajátosságok azok inkább hátrányt jelentenek az Uniónak. A sokszínű Európai Unió az inkább hátrány, mint csak az egyszerűen. Mi ebben nem hiszünk, mi erről vitatkozunk, nem pedig arról, hogy az Unión belül van Magyarországnak a helye, vagy nem. Én, én, nem tudom, én a rendszerváltás után nőttem fel lényegében. Nekem az természetes, hogy erről lehet vitatkozni. Én nem értem, hogy egyesek. Miért egy bármilyen is Nagyon jól beszélsz, nem arra, Ugye, ez egy nagyon fontos dolga, amit te mondasz. Mert te, te is házas ember vagy, nekem is van barátnőm. Tehát ebből a szempontból tudjuk azt, tehát vannak viták, de utána lesz egy követendő magatartás, amely inkább az egyik félnek az akaratát tükrözi, mint a másik. Minden kompromisszum úgy születik, hogy abban azért a 50-50 különös tekintet arra, hogy ez nem mérhető. Érthető vagyok, ugye? Eddig. A, a kérdés tehát az, hogy amikor születik egy döntés, és valaki azt mondja, hogy ez ránézve nem lehet kötelező, és ehhez megtalálja az indokokat, akkor az egész, tehát hogy nem kéne mégis tudni olyan döntést, tehát hogy maga a döntési mechanizmussal is baj van, vagy legalábbis a, tehát mi a PC-t, azt mondjuk, hogy az, az, az nincs jól. Mi lesz, hogyha egyszer az Unió azt mondja, valamilyen módon, hogy oké, okay, a PC-re sincs szükség, és arra sincs szükség, hogy a 28 tagállam az legyen mind egy oldalon, úgy lesz, mint a fővárosi önkormányzat adott esetben népesség arányában, vagy én nem tudom, GDP arányban, vagy a befizetés arányában, és akkor pillanatok alatt a szamárpadon találjuk magunkat, és eldön hogy igent mondunk vagy nemet, és hogyha nemnek olyan következménye van, amit egyébként ehhez hozzáfűznek, akkor már nem is nagyon lesz választási lehetőség. Szerintem, szerintem vannak alapértékek, amelyek a 28 tagállamat összetartják. Igen, csak mindig mi döntjük el, hogy mi az alapérték, és amit ők tartanak alapértéknek, azval, meg hol egyetértünk, hol nem. Na azért várjunk egy pillanatot, mert az, amit alapértéknek tartunk, azért, vagy amit az Európai Bizottság megfogalmaz ebben a tekintetben, az korántsó akkor a konszenzust. Tehát ott, ott egy vita van. Ott egy vita van. Azt gondolom, hogy az Unió 28 tagállamat alapértékek tartják össze. És azt gondolom, hogy jó, hogyha van egy-egy tagállamnak esélye más-más válaszolni bizonyos kérdésekre. Teljesen máshogy kell szembenézni, például a migrációs kihívása itt az Uniónak ebben a térségében, mint mondjuk a skandináv uniós tagállamokban, vagy adott esetben, adott esetben a Benelux államokban. Jó, csak most kérdezem tőled, de benne van a tájékozatlanságom is, Elnézés, nem tagadom. Amit most éppen megszavaztak Angliának, az mindenkire vonatkozik? Igen, vonatkozhat szerintem mindenkire. Nem azt kérdeztem, hogy vonatkozhat. Vonatkozik-e automatikusan? Ü Jó kérdés, szerintem ez most Angliára vonatkozik, amit kérhet magával Ez alapján bármelyik tagállam És vajon mi miért nem kérjük? Mert, mert, na itt a lényeg, látod, egy politikai közösségen, egy gazdasági közösségen pedig mégis más kigérlásokkal kell szemben Én ezt értem, de itt valójában egy olyan kivétel születik. Akkor elnézést, hogy te hoztad be a, a, a vállás példát, hozzá be egy másik példát. Figyelj. Ez olyan dolog, hogy akkor vagy a -e jó szülő, van mondjuk öt gyereked. Akkor vagy a jószülő, hogyha minden gyereknek mindig ugyanolyan értékű és egyforma ajándékot veszel, attól függetlenül az egyik ocizni szeret a másik testeni, a harmadik énekelni, a negyedik zongorázni, az ötödik pedig biciklizni. Vagy lehetőségeikhez mert az egyiknek megpróbálsz biciklizni, a másiknak e, zongorá lett, a harmadiknak e, pedig ecsetet. Mikor vagy jó szülő? A tökéletes a példa. A kérdés az, hogy vajon a gyerekek egymáshoz való viszonyát automatikusan tudom-e egyébként is szabályozni, vagy sem. Mert én eljárhatok jó szülőmódjára, amiközben a gyerekek nem biztos, hogy jó testvérek módján fogják eljárni. De hogyha az érdeklődésük nekik látható módon különböző irányba mutat, és te a lehetőségeidhez, mert nem az ő érdeklődésüknek megfelelően próbálsz nekik lehetőséget adni, akkor szerintem a saját magukkal szembeni elvárásait, vagy a saját vágyaik tekintetében annak kielégültsége azt mutatja, hogy nincs ok. Ebben neked igazad van, de Magyarország jelen pillanatban nem az a testvér, aki a többi négyre úgy tekint, mint akikkel ő minden vonatkozásban békében akar élni, hanem azt mondja... Miért? Egyet? Én ezt értem. Én ezt értem. Hát nézd, az azt, hogy a hasonló problémákkal küzdő régiós országokkal, például ebben a kérdésben is, én egy... Én ezt értem, az ikertestvéreivel lehetséges, hogy védésdatszövetségben van, de a bátyáival nem. Akkor, akkor nézzük akkor a brit példát, akkor ikertestvérek semmi nem minősíthető, de tessérenek igen ebben a játékban ott is abszolút el tudjuk fogadni, és akzeptálni tudjuk azokat a kérdéseket, mert meg tudjuk érteni azt, hogy nekik milyen kihívásokkal kell személyezni én azt gondolom, hogy. És hogyha majd Ausztria és Németország is ugyanezeket a szabályokat fogja meghozni, akkor azt fogjuk majd értékelni, hogy ezeknek visszaható hatája nincs? Ne arra, hogy ezt most beleszóltam alatt a kérdéset. Bocsánat, az azt kérdezem, hogyha majd Németország és Ausztria is ugyanilyen döntéseket hoz, akkor azt fogjuk értékelni, hogy nem lesz ennek visszaható hatája? Na, szóval azt kell értékelni, hogy egy adott tagállam milyen szempontok alapján hoz ilyen döntéseket, és minden más tagállamnak figyelembe kell vennie azt, szerintem, és onnan de az erős Európai Unió erős tagállamokból származik, és hogyha egy erős e, e, és egy tagállami érdek indokolható, politikailag támogatható, akkor nekünk. Köt... Csak azt kérdezem tőled, anélkül, hogy tökéletes tudója lennék ennek a történetnek, tehát tudomásul veszem a pillanatokat, ki leszek osztva, és akkor kiderül a tájékozatlanságom, de vállalva ezt, azt kérdezem tőled, hogy ez semmilyen vonatkozásban azt az alapértéket, amit egyébként eddig mindenki fontosnak tartott, nem erongálja-e? amely a szabad munkavállalással kapcsolatos, Mert maga a szabad munkavállalás nem sem. De azt nem tiltja semmivel. Jól beszélsz. A szabad munkavállalás nem. De ami a szabad munkavállalással együtt jár és az ottani szociális helyzetet illeti, abban már van különbség. De hát itt is úgy vitatkozunk dolgokról, hogy, hogy maga a, tehát elindulnak a városi legendetre arról, hogy miről szól a megállapodás. Arról szól a megállapodás, hogy aki már kint van például Londonban és kint dolgozik, az annak nem változó semmi. Aki ezt követően megy, Igen. különböző juttatásokat annak megfelelően vehet igénybe, hogy hány évet dolgozott ott családjával, vagy anélkül éle volt. Például a, a gyerekek után járó támogatásoknak a felvétele. Én ezt értem, de ez mégis ahhozokhoz képest, akik már kint vannak, egy minőségi különbség. Eddig lehetséges, hogy annak függvényében ment el, hogy ezeket kalkulálta. Most nem kalkulálhatja őket. A kérdés az, hogy ez a szabad munkavállalást, munkavállalást, egyszer több lát mondtam a kereténél, vajon ö, ad abszurdum -e, vagy sem. De az, hogy a brit kormány hoz egy olyan döntést, hogy mondjuk azoknak a magyar családoknak, akiknek mondjuk egy része, vagy azoknak mind a két szülő, kindolgozik mondjuk Angliában. de a gyerekük itthon van nem azt a támogatási mértéket adja meg, amit megadnak a Londonban lévő gyerekek után, hanem a magyar uh, ellátási szintre azonos uh, ellátást mújt, az miben diszkriminálja a szabad munkavállalást? Hát nem diszkriminálja, azt mondom, hogy eddig más tudatban mentek el a szülők, de azt kérdezem, hogy változik-e az, hogyha magukkal viszi a gyereket? Természetesen igen, hiszen más szabályok vonatkoznak rá. És ugyanazt kapja továbbra is, mint amit eddig? Nagyon világosan le van írva, hogy, hogy ki milyen feltételek mellett milyen, jogod, milyen jutatásokra jogosult. Ebben én nem látom, hogy ez hol sérteni. Um, de most azt kérdezem, anélkül, hogy neked ezt tudnod kéne, tehát nem ö, várhatom el, hogy minden ilyen részletet tudjál, de te azt tudod, hogy az új lehetőség Anglia számára azt biztosítja, hogyha kimennek a szülők és viszik magukkal a gyereket, akkor a gyerek ugyanolyan ellátásban részesül, mint korábban ezt a döntés megelőzően? Akkor, hogyha rendesen, tehát munkavállalóként, eh, megfelelő szabályok szerint eh, adminisztrálják a, a munkavállalókat, akkor igen. De még egyszer mióta eh, része a szociálpolitikai politikai utatások az Európai Unió eh, közös értékeny. De semmikor sem, a kérdésben eleve azt mondtam, hogy aki eddig úgy kalkulált, hogy ezt igénybe veheti. Tehát én azt mondom, hogy ez egy szövet. Ez olyan, mint egy pókhálóból egy szálat nem lehet az embernek kiválasztani, ha vele jön a többi. Itt az ember eddig úgy dönthetett, nem tudom, én itt dolgozom, és itt vagyok, tehát én csak feltételezem, hogy aki elment, kalkulált mindazzal, ami ott van. Ha ezen túl mással kalkulál, akkor az a kérdés, hogy ez egyébként ezt a jogot befolyásolja, vagy sem. Ez nem tud is dolgozni, hogy ha akarsz. De, de meg, megértettem azt, amit mondta. Nem, neki azt nem tudom, nem biztos. Nem tudom, elrekedést nem tudok válaszolni. Az alapjoga. Arról van hogy elmenjen oda dolgozni, hogyha ő ott szeret dolgozni, azt senki nem vonhatja kétségbe. Tudomásul vettem ezt most ez már. Majd... Érted, ja, ez erről szól, hogy most 2017-es év költségvetését elkezdjük tavasszal e, megvitatni. Ugyanezek a viták Magyarországon is napi rendre kerülni. Mennyit az egészségügyre, mennyit a szociális rendszerre, mennyit az oktatásra. Elég vagy nem? Sok, kevés. Ugyanezt a vitást folytatjuk le. Miért, miért ne lehetne erről azok esetben más kérdések? tekintetében is vitatkozni, milyen eljáll, eljáll, ellátás jut e, például a más uniós tagállam állampolgárainak, akik nagybritőnél bübbőt környe miért dolgozma. lehetne vitatkozni? Ebben hol sérül szabad munkavállalási jog? Ez egy olyan történet, hogy te most dolgozol a rádiónál, keresel x ezer forintot, 100 ezer forintot. Vagy azt mondja neked a rádiónak a, a, a tulajdonosa, hogy Bocs János, nincsen, ennyi pénz, csak 800 ezeret tudok adni neked akkor te eldöntött, hogy ezzel a kondícióval is akarsz a -e rádiónál dolgozni, vagy sem ezzel... Jó, ez Pontosan így alakult ki az én finanszírozásom, hogy nem bírták állni 2001-ben vagy 2002-ben, és azóta, azóta önellátó vagyok, és ezt a rádiók eddig tudomásul vették. Azt kérdezem től... Mondani, tehát, é, értettem, csak az a jó, jobb, a rádiunál... további, to, további információval, nem áll rendelkezésemre, csak meg akartam kérdezni, itt, itt ennél tovább nem tudok menni. Azt kérdezem tőled, de értettem amit mondtál. Sőt, tudomásul is vettem. Azt kérdezem tőled, hogy ami a szép és az sgb kártyával kapcsolatos. Ott például mit kezdjünk majd a visszaható hatájjal? Tehát ugye a visszaható hatály ugye kizárólag arról szól, kimondatlanul természetesen nem arról, tehát hogy nem, nincs neki ilyen passzusa, ami azzal kapcsolatos, hogy eddig is sértett, és akiket eddig sértett, azok majd ehhez hogyan tudnak viszonyulni. Nem szeretnék a minden tudás látszatában maradni, ezért most elárulom neked, hogy tudok a bírósági döntésről, de nem foglalkoztam az ügyel, tehát nem tudom, hogy pontosan mit mondasz ki a bíróság. Amikor Magyarország azt mondja, hogy tudomásul veszi ezt a bírósági döntést, de, de utána azt mondja, hogy folytatódik a rendszer, akkor valójában már a fejében van, az az új attribútum, vagy az, az új státuszkó, amivel majd ez a két kártya ugyanezen a néven vagy más néven rendelkezni. fog? Fél János, náról, nem, nem, nem tudok olyan kérdéseben nyilatkozni, amiért nem vagyok benne az sem a rendben van. a nemzésében. Jó. Azt kérdezem tőled, hogy amikor a 2026 követő időszaknak a kohéziós alapjaival kapcsolatban üzenget egymásnak Orbán Viktor és a Renci, ami kicsit olyan, mint amikor az osztályban egymást nem szerető kordibálnak, de még nem verekszenek, akkor annak az ember semmilyen jelentőséget ne Csak Mondván, hogy ez a szokott duma, amit egyébként a hajman is alkalmazott már csak másféleképpen. A... De utána nagyon gyorsan, érdekesen megváltozott az álláspontja látva most osztrák szelekciót, de ez lehetne. De a, a legutóbbi interjújában visszatért hozzá? Igen. Igen. <gül> akkor szerint ezzel kapcsolatban új információmban hozzád képest. Ami ebben a történetben érdekes, az az, hogy Egyrészt az a megállapodás, ami alapján térnek ezek a pénzek, ez a megállapodás semmi olyan klauzulát nem tartalmaz, ami a migrát... Ez egy 24-ei szöveg, ez talán tegnapi, azt mondja, a reális mérlegelést tárgya, hogy az Európai Unió jövőben csökkentse a négy visegrádnyi ország támogatását, amiben azok továbbra is elutasítják a menekültek befogadását, mondta az olasz miniszterelnök abban az interjúban, amely a szerdán között a Právó című cseh ezek a, ezek a kormányfők, amikor ilyen kijelentéseket tesznek, akár Fajman, akár rendi uh, urak, akkor vajon az igazsági szereplőjétek mit fognak mondani, akik ezeknek a forrásoknak a visszaáramlásában érdekeltek? Mert ma Magyarországon is az történik, ami szerintünk egy rossz tendencia, és akkor ezen lehet vitatkozni, hogy így van a értelme a kohéziós politikát folytatni, hogyha bejön egy egységnyi forrás, öt éven belül kettő egységnyi megy vissza Például a német gazdaságban, 1,6 nagyjából a francia gazdaságban, valahol 1,1-1,2 megy vissza, megy például az olaszokhoz. Tehát én értem az első felindulásból a nyilatkozatokat, csak mondjuk egy olasz miniszterelnöknek azzal is kalkulálni kéne, hogy minket az olasz vállalkozásokra ez milyen hatással És akkor rájön arra, hogy a kohéziós politika az nem csak, hogy nem említhető, a jogalapból fakadóan, egy lapon a migrációs kérdést adandó válaszokkal, hanem az ő gazdasági érdeke is más diktál. Most PCS -e mondani. Jól beszélsz a PC-ről, mert pontos akartam neked mondani itt után egy perccel, hogy én permanensen tanulok, és az egyik dolog, ami még előtte már meg kell mondanom neked őszintén, hogy még nagyon az elején tartok, és nem megy nekem, egy kapcsolatot úgy tartsak fenn, hogy közben 51%-ával nem értek egyet, de a 49%-a fontosabb, és még mielőtt a hallgatók azt gondolnák, hogy ez a pénzről szól, ez nem feltétlen a pénzről szól, ez szólhat bármi másról. Tehát én egyetértek az, hogy mondod, csak... Bár egy pillanatot, csak ezt arra fölmondom, hogy itt van a Dublini egyezmény. Itt van számos dolog, amit mi aláírtunk, de most azt mondjuk, és örülünk neki is, hogy ez nincs betartva, illetve azt mondjuk, hogy ez kizár dolog, hogy ezt, az ezt betartassák velünk. És meg annyi olyan részlet van, ami az egészet úgy árnyalja, hogy ember legyen a talpán, aki egyébként a politikai konszenzusokon felül... E mi voltunk az egyedüliek, akik betatottuk. Mit, mit mond a egyezni? Egyezmény? És itt mondanak a sengeni szabályok? Meg kell védened a sengeni határokat. Mi voltunk az egyedüliek, akik ezt megtettük. Én ezt értem, de amennyiben kiutasításokra kerül sor, a kiutasításokból adódó következményeket Magyarország nem vállalja. De hogy ne vállalna, bocsánat. De itt, itt... 164 ezer vagy 170 ezer ember regisztrált Magyarországon, 170 ezer ember befogadására Magyarország alkalmatlan, lehet, jelen pillanatban nincs politikai akarat erre. Mert már egy kicsit, de most meghaladtuk azt a vitát, amivel elkezdtünk beszélni, mert amikor az egész probléma napirendre került, Magyarország volt az első olyan tagállam, aki eleget minden jogszabályi lehetőségének és kötelezettségének, megvédte a saját határait, és ezért kapott hideget, meleget az Európai Unió egyes tagállamaitól. Én ezt értem, de ezzel együtt belekerült egy olyan folyamatba, amely folyamatból adódhat rá olyan következmény, amely következménnyel nem hajlandó számolni. De hogy ne lenne hajlandó számolni, csak ma azt nem vagyunk hajlandók elfogadni, hogy egy bukott bevándorlási politikát mi csak azért fogadjunk el, mert egy-néhány erős tagállam képviseli azt az Európai Unión belül. Én ezt értem, de a bukott bevándorlás politikában mi annyiban részesek voltunk, amennyiben áthaladt rajtunk x ezer ember. Ne halagudj, megint voltam a kérdést. Nem csak azt mondom, hogy annyiban mi is részesei vagyunk, hogy még mielőtt kerítés lett volna x ezer ember áthaladt. Jó, el kell, hogy köszönjek. Nem elétezik-e, hogy legközelebb egy hónapon belül akár kétszer is beszélsünk, bár ahogy tapasztalom, az elfoglaltságod mértéke az inkább növekszik, mint csökken? Jövő héten is állok rendelkezésre, de hogyha igényt tartasz rám. Igényt tartanék rád, és most meg is beszélhetjük? Jövő héten csütörtökön ugyanekkor. Állok rendelkezésre, akkor innen folytatjuk. Beírtam. Nagyon szépen köszönöm. Jé. Szia. Csepp Reginándort hallották. És most, Közéleti magazin. Főszerkesztő, Fiala János. Én telefonálok. 8 óra 10 perc van, tehát a csúszás elkezdődöttem is kicsit. Már Már másra beszél. Fia La János. Lehet? van a vonalban. Szia! Um, nem állítanám, hogy téma nélkül maradtunk. Azt kérdezem tőled, hogy az hogy van? Ugye a Nemzeti Választási Bizottsághoz 2016-ban benyújtott országos népszavazási kezdeményezések, és itt van egy sor. Most a honlapot idézem. 2016. február 17-én egyetértelül azzal, hogy Magyarország ne hajtsa végre az Európai Unió döntését a, a menekültek kvóta szerinti elosztásáról, beadvány Csaba József magánszemély visszavonva 2016. február 24-én 11 óra 27.22 másodperckor, majd nagyjából két és fél órával később a miniszterelnök elmondja, hogy népszavazás lesz ebben a kérdésben, de nem ezzel a kérdéssel, és ezzel kapcsolatban az alábbi olvasható a híradó.hu oldalán, amit tehát nem egy ellenzéki, e Fölmerdvény. Rogán Antal a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter szerda délelőtt, tehát tegnap találkozott azzal a magánszeméllyel, aki a kvótával kapcsolatos kérdés korábban beadta. Közölt a magyar idők érdeklődésére a miniszterelnöki kabinetiroda. Tájékoztatásuk szerint a találkozót a miniszter kezdeményezte, Rogán Antal tájékoztatta Csaba Józsefet arról, hogy a kormány is szeretne népszavazást a kötelező betelepítési kvótáról. A miniszter jelezte, szerint a kormány által megfogalmazott kérdés tájszerűbb, megfelel az alkotmányoság követelményeik ezért kérte Csaba Józsefet, hogy kezdeményezését vonja vissza. Ezt ő megértéssel fogadta, egyébként ebben a összövegben még egyszer az idézőjel kizárólag a kérdésnél szerepel, tehát a megértéssel fogadta, az idézőjelben van, amit nem tudok értelmezni, és eleget a miniszter kérésének, így megnyílt a jogi lehetőség arra, hogy a kormány benyújtsa a népszavazási kezdeményezését a Nemzeti Választási Bizottsághoz írt a hollapján a Magyar Idők. Orbán Viktor miniszterelnök Szerdán sajtótájékoztató jelentette be. Ez hogyan volt? Mi az, ami ebben a történetben hihetettem, hogy érthetetlen. Volt egy kérdés, ami a, egy magánszemélytől származott, és ugyanazt a célt szolgálta nem megfelelő jogi formában, mint amit a kormány kérdése szolgálni kíván. A, nyilván a miniszterelnökséget vezető, sem a kabinetirodált vezető miniszter Szárkester, a, kabinet, a, miniszterelnökséget, a miniszterelnökséget felvette a kapcsolatot, a magánszemélyen, aki ezt a kérdést benyújtotta, hiszen ott is van egy elsőbbség, tehát kvázi ebben a témakörben van kérdés, addig, mint a kérdést feltenni, senki nem tudta elérte a kormányt is. És miután pontosan ugyanaz volt a célja a kormánynak, mint a magánszemélynek, ezért gondolom, hogy az illető jó szívvel tette tetteleget annak a kérésnek, hogyha lehet, akkor ebben az ügyben ne jövő, hanem a kormány kezdeményezze egy lehet, hogy számos orgánumban itt véget ér a beszélgetés, de én ebből az egészből azt vettem ki a legjobban, amikor azt mondtad, hogy gondolom, hiszen te nem vagy Rogán a szóvőjé, és soha nem is leszel. De azt kérdezem tőled... Eddig ilyen felkérést nem kaptam, azért nem tudtam megfontolni. Igen. Én vagyok csaba József. Honnan tudja meg az én koordinátáimat, bárki, ha én egyébként beadtam egy kérdést a Nemzeti Választási Bizottsághoz? Nem értem. Itt éget a beszélgetés, mert tegnap Kármánolga ugyanezt akar tőle megkidakolni, és neki is csak azt mondani, neki mondtam, hogy fogalmam sincsen, mondjuk azért de azt kell, hogy mondjam, hogy én egyáltalán nem láttam az ATV-t, egyszerre az életben előfordul, hogy ugyanazt kérdezzük, és ebből nem következik semmi, sem, legfeljebb a hogy remélem, hogy sem neki sem neked nem, mert még azt is elismerem, hogy az egészen az egyetlen olyan pont, ahol, ahol a kabinet iroda nyilván választ minden adni, de én nem vagyok a kabinetirodának része, ezért nem tudom azt megmondani. Rendben van, én ezzel nem fogok de ez egy fontos kérdés adatvédelmileg. E, és azért is fontos, mert nem szeretem azt, amikor azt írják e, különös tekintettel arra, hogy Rogánonttal semmilyen vonatkozásban nem tud rákosista alkalmaz, módszereket alkalmazni, mert nem lehet. Tehát ami a rákosista módszereknek tűnik, az valakinek valamiből adód. Tehát az egy jobb hiámbaló kifejezés, én ilyenekkel sose fogok jelni, és most se élek, de ezek azok a válaszok, amelyek lehetővé teszik ezt, mert ugye az adatok hiányában az indulatok jönnek elő. Ezt ugye megértheted. Én belül nem fog előjönni. Menjünk tovább. Igen, de azért annyit rögzítsünk anélkül, hogy sokában találkozunk ismerni, hogy ha egy név, az meg van. nem tudom, mi az, ami még az MBB honlapján, vagy az M.T. Vászlás Iroda honlapján, semmi, ennyi, ennyi de azért mondjuk ebből nem lehetetlen valakit egy névből megtalálni. Én ezt értem, de most maradnék annél áll, amit te mondtál, Gulyás Gergő. Azt mondtad, azt mondja a kormány, már most pontosan kéne idéznem, hogy annál jobb kérdést tud feltenni. Hogyan tudja azt eldönteni a kormány, illetve Csabai Józsefnek miért kéne meghajolni a kormány akarata előtt? Honnan tudjuk, hogy Csabai József mit akart? Miért mondja azt a kormány, hogy ő jobban tudja elmondani azt, vagy jobban tudja megkérdezni azt, amit Csabai József úgy tudott megkérdezni, hogy megkérdezett? Hát volt egy személyes találkozó, mint a hírekből kiderül a kominányzatózató miniszter és között, a személy között. Erről a sajtóban megjelent újságírások alapján azt egyértelműen, mert a feltett kérdésből is tudjuk, hogy az ő kérdése ugyanazt a célt szolgálta, mint amit a kormány szolgált. Még ebből azt a következtetést nem merem vonni, anélkül meg egyszerűen, hogy akár az urat ismerném, akár a romántala azóta a találkozóról beszéltem volna, hogy ez utóbbit még elég könnyen tenni, és most már az érdekesnek, de te meg is fogom, hogy érhetően politikailag mondjuk szipátiáját például, legalábbis volt a kérdésben, ugyanazt gondolja, amit a kormány ebből a kérdésből ez következik. És ebben az esetben valakit azt kérik, hogy eredményesebb, ráadásul alkotmányos szempontoknak jobban megfelel az a kérdés, amelyet a kormány feltenni szándékozik, és eredményesebb lehet ennek a képviselete is, akkor én ezt annál értszerűbb meg semmit nem látok, mint hogy az illető. Érti, egyetért a célval, és megteszi azt a szívességet, hogy az ő kérdésével azonos célt hatékonyatban szolgáló kérdés miatt a saját kérdését Minden olyan esetet visszautasítok, amikor azt mondja valaki, hogy képzeljen bele magam az ő helyzetébe, mert ez nem megy. legfeljebb az ember megpróbál valamiféle gondolatkísérletet tenni, de hogy beleérezze magamat az ő helyzetébe, az nem megy. Itt, Szerintem itt még arra sincs szükség, hogy valaki az ő helyzetének magát. De azt el tudod képzelni, hogy csaba József, aki lehetséges, hogy egy hentes és mészáros, egy igazi kisember, aki egyébként nem létezik, azt megkeresi, a kabinetiroda először is frászt kap. Én azt feltételezem, hogy Jézus Mária, mit akarnak a tőlem? Nem rogáltatok oktatót be hozzá, tehát én ezt értem, de mégis, mégis, mégiscsak be kellett mennie valakihez, akivel elkezdődött egy olyan beszélgetés, amely beszélgetést az ír alapján vagy előtte bonyolít le az ember, vagy pontosan azt követően. Tehát én azt gondolom, hogy ma a magyar kormány szerintem a leshatáron épp hogy belül beavatkozott egy olyan jogi folyamatba, amiben szerintem, ki kellett volna várnia annak a kezdeményezésnek a végét? Ez, lesz a -e Én tudom, én sejtem. De, de, de Tehát tudnánk olyan akár a kormány álláspontjával szemben álló ügyel találni, ahol közelebb vagyunk az egyetértéshez. Én ennél logikusabb és életszerűbb ügyet tudok elképzelni, mint hogy valaki, aki ugyanazzal a célval tesz fel értést, mint a kormány. Elsősorban csak feltételezik úgy ugyanazzal a célval. Jó, én ebben Rogántalt kell viszont megkérdezni, mert én nem beszéltem még vele, de a kérdés feltételéből logikus, hogy ugyanaz a cél, tehát felkérdést, hogy ezt követően a kormány is ugyanilyen témakörben egy jobb kérdést szeretne feltenni, és azért ezt félhetően egy magánszemély elfogadja, hogy a kormány a maga aparátusával, igazságminisztériumával jobban meg tud fogalmazni egy olyan kérdést, ami az alkotmányosság határain belül van, akkor utána ő ennek a célnak a a szolgálatát, biztos jobban látja, biztosított. Jó, figyelj, én boldogan megadnám magam, hogyha ilyen példák tucatjaival tudnánk előállni. Én csak azt látom, mint ott áll valaki a teljes kormányzati apparátussal maga mögött, és azt mondja, hogy csaba úr, értse meg, mi ezt jobban tudjuk. Én ezt egyetlen egy módon tudtam volna elképzelni, azt is, hát jobb hiány. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyetlen dolgot tudok mondani erre a szituációra, számomra ez nem életszerű. És akkor olyan finoman fogalmaztam, amilyen finoman, én nem is tudom. Tehát az öt, egész 59 éven... Vagy, uh, ez teljesen életszerű, és teljesen államint. Ha én ezt megkérdezem tőled egy héttel az esemény előtt, akkor te, meg, te meggyőződéssel azt mondtad volna, vagy egy szocialista kormányzat alatt ugyanezt történik, akkor te azt mondtad volna, hogy ez életszerű? Szoci... Törtelméletlen a kérdés, persze. ugyanez történik... Remélem, hogy tudtam, hogy fogják kivenni. Hát én is csak remélem, mert nekem fontos a veled való beszélgetés, de, de örülök annak, hogy ez nem fordult elő, mert azt tudom neked mondani, hogy egyetlen dolgot tudtam volna még elképzelni, hogy erről sajtótájékoztam. Tehát a teljes találkozót adja a sajt, a, a tévé, a rádió, nem csak három orgánum, mint tegnap, uh, amire szintén szeretnék még kitérni, mert egyébként ez. Tényleg nem azt mondom, amit gondolok, mert nem akarok, nem, nem akarok. Tehát én azt mondanám, hogy ez egy hatalommal való visszaérés. De ezzel ez, ez, azért ez, ez, ez, ez, ez, ez, nem értem. Értem, értem, hogy nem értesz egyet. A, pont az életszerűségnek az éven nem. Tehát én nekem, én pont teljesen életszerűnek és sem tartom, mert és nem is látom az ellenérveket. Tehát ha én fel akarok tenni, fordítjuk meg, hogyha te fel akarsz tenni egy kérdést, Valamilyen szolgálatában. adott esetben a cél az az, hogy kötelező volt a Magyarországra beterepítésre. Köszönöm, de legalább ne azon a napon történjen, amikor másfél órával később megjelenik a miniszterelnök. Hát, hát pontosan ez az életfélet, hát azelőtt kell, nyilván azelőtt kell visszavonni. A... Akkor legalább hívj el Csabai Józsefet euh, Orbán Viktor miniszterelnök, és ott a helyszínen köszönjen meg neki. És ez a három orgánum, ami ott van, kérdést tessen föl neki. Ezt tette Rogán antal. Nem tudja Rogán Antal megtenni azt, ami Orbán Viktornak a dolga, és nem volt ott tenap a sajtótájékoztató Savai József. Miniszteri szinten a teljélemény szerint az nem elegendő csak miniszteri szinten ezen lehet vitatkozni, de ez az ügyéletszerűségét nem értett. Figyelj! Én mondhatom neked, azt legfeljebb tévedek, hogy farkasvakságban szenvedsz. Igen, de ezt én viszont úgy érzem, hogy nem mondhatom vissza, de ettől neked el. Hogy nem értettem a mondatot? Én, én meg úgy érzem, hogy ezt nem mondhatom viszont, de... Ettől de ő, ő nyugodtan, hogy nem mondhatnád? Ha így gondolod, beszélgetünk. Assz, hogy, a, az elmúlt két napból én tudnék önmagamtól olyanokat kérdezni, amiben mondjuk akár még határon is táncolhatunk, de ez nem ez a kérdés. Akkor mi lenne az? Hát, hogy ne vegyem át a te szeretetet. Figyelj, beszélgetünk. Volt már olyan, hogy én azt kérdeztem, hogy mi foglalkoztat téged, és válaszoltál. Igen, de én ebben csak arra tudok válaszolni, hogy a, a, ami nekem tényleg teljesen illetszerű, és uh, mindenben megfelel a, a normális viselkedésnek minden oldalról, az pont a, a, a kérdésnek a visszavonása, és akkor második kérdés uh, előnyben részesítésen. Uh, olvastam, amit 2004-es alkotmánybírósági döntéssel kapcsolatban mondtál, az uniós jogra és a nemzetközi jogra ezen alapul az, hogy ezt a népszavazást a kormányzat kezdeményezi? Hát, igen, ez egyik legfontosabb, jogi érzem állam. Értem. Azt kérdezem tőled, hogy formai kérdés csütörtökönként, egyébként tegnap másokból érdeklődtem, jövő jövétel mert valószínűleg ismét, mert a kormányinfóra nem volt Lázár Jánosnak sajtótájékoztatója. Lázár János kormányinfóira szerintem csak az nem mehet be, aki nem akar, minden esetre olyan engedékenység van ott, ami számomra nagyon szimpatikus. Néha vissza is élnek vele, remélem én nem tettem, de ha én tettem, akkor én se tettem jól. Vajon jól van-e az, hogy három orgánumval jelen mindösszesen Orbán Viktor sajtótájkoztatóján, amiről egyébként sokkal többet nem is lehetett előtte tudni, talán ha két órával vagy egy órával előtte mondták. A a teljes magyar sajtójában. Teljes magyar sajtó. Hát én úgy tudom, hogy ott az origó volt, a Magyar Televízió volt és az MT. A jövedésed a teljes magyar sajtó, mint a választási kampány. Hát akkor meg kell keresnem majd az ezzel kapcsolatos... Hív, mert akkor, akkor én félre lettem tájékoztatva. Azt kérdezem tőled, hogy amit feladatként kiosztott Orbán Viktor, ami azzal kapcsolatos, hogy, hogy, feladat, hogy változtatni kell a népszavazás kezdeményezés törvényi szabályain, az a közeljövőben mit jelent? Hogyan fog ez megvalósulni? Hogyan nem hiszelenek mondta. Tehát Miután a Nemzeti Választási Bizottságban jelen vannak a pártok képviselői is, ezért a ugyanakkor vannak választott tagok is, tehát kvázi a szakértelm és a politikai képviselet egy idejüleg van jelen, ezért azt kér, kérte a miniszterelnök a választási bizottságtól, hogy Fogalmazza meg azokat a módosítási javaslatokat, amelyek eh, anélkül, hogy a korábbi problémák, korábbi problémák előállnának, eh, orvosolják a jelenlegi készsásságokat, vagy kizárják ezeknek a lehetőséget. Ebben a a alk Alkotási Bizottságnak nincs feladata? Hát, mindaddig nincs, amíg nem kerül az országgyűlés elé a tövérejavaslat. Amikor majd a kormány elé kerül, akkor ez körülbelül mennyi idő? Hát, határidőt nem hallottam, ezért nem tudom megmondani, de nyilván a Nemzeti Választási Bizottság valamelyik soron következő ülésén, és ez nem tetszik csak rajtok múlik, és tőlük fog foglalkozni a kérdéssel. Az, ami alapján ezt Orbán Viktor mondta, az talán egy tegnap előtti esemény volt, de mindenféleképpen a héten történt. Orbán Viktor azzal kapcsolatban nem nyilvánult meg, hogy az ott, ott bekövetkezett események súlyát ő jogilag milyen mértékben tartja relevánsnak. Anélkül, hogy Orbán Viktor Zsínor mértéknek vennénk figyelembe mondván, hogy ami ő van, az megvalósul, mert talán nincs így, sőt, biztos, hogy nincs így, és hasonló rosszmái vagy félrosszmái megérzések eddig is óckodtam, ezentúl se fogok mondani, azt kérdezem tőled, elképzelhetőnek tartod-e azt, hogy ami tegnap előtt történt a Nemzeti Választási Iroda előterében, ott bekövetkezett az, ami egyébként azt a népszavazási kezdeményezést, amit az illető hölgy beadott, akinek a nacionáliával jobban megismerkedhetünk, mint Csabaj Józsefével. Uh, valamilyen módon jogilag irrelevánsnak tekintik, és új helyzet lesz. Illetve ez minek a függvénye? Vannak a függvénye, hogy a Nemzeti Választási Bizottság majd pedig azt követően döntően a kúria aki ugye a jogerős döntést ebben a kérdésben meghozza, hogyan ítéli meg az ott történteket. Van-e véleményed arról, ami ott történt? Ezek van a döntésekben, nem van a Ferencs hogy... Nem, nem, nem, nem a döntés. Azt kérdezem, van-e véleményed arról, ami tegnap előtt ott történt? Én szerintem természetesen a... volt, És nyilvánvaló, hogy, hogy az a... Az állapot, ami az kialakult, az uh, teljesen méltatlan és elfogadhatatlan. Én olvastam az összes jogi érvényed, ami ugye arra vonatkozott, hogy most el lehet dönteni, hogy ez a jobb-e, vagy ami ezt megelőzően volt. Most úgy tűnik, hogy az se volt jó, és ez se volt, ez se jó, független attól, hogy az együgyben egy két különböző és ellentétes irányú kezdeményezés kizárta. Jól beszélek, ugye? Igen, igen, igen. Nyilván itt most uh, látványosabb a most kiadakult helyzet, de nem változtat azon, hogy a korábbi szabályozást is az Alkotmánybíróság azért nevezte Alkotmányelmes mulasztásnak, ezért azért meg Alkotmányosértő mulasztást, mert uh, teljes jobban úgy ítélte meg, hogy nem kisebb, talán kevésbé látványosabb, de szerintem kisebb veszély a jogállamra, hogyha egy két olyan kérdésről lehet népszerasztatni, ahol az egymással szemben álló igen, illetve nem álláspont az egy ideje juthat érvényre. Igen, csak ami ugye az érkeztetéssel kapcsolatos, az egy olyan helyzetet hozott létre, amivel kapcsolatban van olyan hallgató, aki már a legkülönbözőbb bírósági döntéseket, vagy kuriai döntéseket hozta, beleértve, hogy volt már a Magyar Szocialista Pártnak olyan ágense, aki a választási bizottságban dolgozva, vagy irodán dolgozva, tudom nem ugyanaz elnézést, ha kavarnám elnézést a pontatlanságért, mint maga is tagja ennek a Grémiumnak, elvitte a hivatalvezetőhöz, és ezért született egy döntés, szerint így nem lehet eljárni, mert ez nem megfelelő módja az érkeztetésnek. Ja, két különbség van, csak az hát egyik az, hogy a, az illető a bizottság tagja, és ő, ő egyértelműen akkor még ugye a Kúria nem hozta előre az, az nyilvánosságra, hogy mikor fog döntést hozni. Csak hallgasson értem meg, hogy, hogy ez kellően átgondolt volt-e, vagy sem. Valgol, csak azért nem akarok egyértelműen állásfoglalni, mert nem akarom a kúriát bírálni. Tehát valójában, amíg a Kúria fizette a honlapjára őzetesen értesítés nélkül a határozatát, addig nem állt elő ilyen helyzet. Most, hogy előre mindenki tudja, hogy mikor szűnik meg a vérettség, hogyha a Kúria egy kérdést nem hitelesít, most természetesen milyen tumultúlózus jeletek alapultak ki. Ez még abban az időszakban volt, amikor sem blokkoló mélyegzőre nem volt szükség, sem pedig arra nem volt szükség, hogy... Tehát sem pedig nem, nem, nem, nem tudtak kialakulni. De kétség kívül a Magyarország és a Pártházati Választási Bizottsági tagja is vitt be egy kérdést, viszont ő ott egyértelműen másodiknak érkezett, csak miután neki volt igazolványa, hiszen tagja a bizottságnak, és soron kívül bemehetett, ezért a már ott lévő népszadási kérdés darni szándékozó magánszemét megelőzte. Ezért szerintem annak a jogi megítélése megint csak egyértelmű pártolatartásra alól nélkül. Miután a kúria most már második alkalommal előzősön nyilvánosságra hozza azt, mikor hirdett határozatot, ezért nem is értem egyébként azokat a fejtegetéseket, hogy ki honnan tudták, honnan lehetett tudni, hogy réges óta rég a kúria a napját nyilvánosságra hozta a határozat hirdetésének, ráásul ilyenkor az is egyértelmű, hogy ezt délelőtt kiteszik a holnapra, mert mindig így szokott történni, Hát akkor kell majd, figyelj, mint a BKV-ban kell egy sor, hogy az géphez ne tudjon odaérni valaki illetéktelenül, az, ami tegnap előtt történt, arra a közbotrány, a jobb, a méltatlanság, a kevésbé jó kifejezés, és az, hogy az ott lévő emberek kinek a megbízásából is hogyan voltak ott, abban minimálisan sem megyek bele, de én, ha a Fidesz lennék, miközben nem vagyok az, én lennék az, aki elsőként vizsgáló bizottságot hoznék létre, mert minden olyan vádat csak és kizárólag vagy gyanúsítást úgy lehet elhárítani, ha mindent elkövetek annak érdekében, hogy az utolsó utáni megjegyzést is joggal utasíthassam vissza, mert azt, hogy kapásból azt mondjam, hogy ma az MSZP-nek másra nem telik, mint botránykeltésre, ebben a szituációban, ahol olyan méltatlan helyzetbe került három szocialista politikus, mint ott, az azt gondolom, hogy egy olyan cínikus megjegyzés, amit ki nem engedhet meg magának. Én elmondtam a véleményet fél órával utána, mert az a abban a szerencsében volt részem idézgálhatével, hogy, hogy egész más ügyben sajtótáig utatot tartottam félektől. Tehát azt tudom csak mondani, hogy ott nyilván kérdésekre válaszolva, azt is elismert hogy a szabályozás természetesen, hogy nem. Jó, de később a Fidesz frakció kiadott egy közleményt, amely nem ennek a szellemében volt, és ennek a Fidesz frakciónak te tagja vagy, sőt, helyettese vagy. Azért nem árt, hogyha az ember egyezteti a saját pattársaival a véleményét. Mind kettő állításod Én ezt értem, csak, csak nem, tehát ez nem az a helyzet. Még egy dologra szeretnék kitérni az idő rövidségre való tekintettel, és e, két idézetet olvasnék föl, és aztán meghallgatlak téged. Nem vitatkozom veled, mert nem fogok. Tehát idő sincsen erre. A szoborállítással kapcsolatban, amely részint vagy emlékmű, avatással, vagy e, milyennek a neve? Egy dombormű. Dombormű, avatás. Ez, ennek egyébként lesz később dátumot? Tehát ez bekövet? Nem, nem marad úgy, mint a szabadságtéri emlék? Mi? Nem vagyok szervezője ennek, tehát olyan politikai elítéltek közössége, ami 56-os nagyon megjárt mi szeretem éltó személyiséget tömörít, ők szervezték az egészet, és tőlük kaptam én is meghívást. Jó, hát akkor majd neki kell eldönteni, hogy lesz a más dátum. Kovács M. Mária, aki a kérdés, bár azért nagyon sajátságos, hiszen te a szövegedben, amit ugye közzétettél az interneten, azért fielemre méltó dolgot mondtál, mert ugye azt mondtad, lassan úgy tűnik, több a történészek közötti vita, mint a kutatási eredmény, pedig ha ez fordítva lenne, talán a viták egy részét is megpórolhatnánk. Igen, így van, és a konkrét lehet különösen igaz, mert uh, az elmúlt napokban elég... De mi a kutatási eredmény? Hát a kutatási eredmény az, hogy Donált György esetében egyáltalán nincsenek egyértelmű források az ő második világháború alatti és sőt, még azt is hozzá tudom tenni, hogy Kubinyi a 88-ban azt írja, hogy ő volt az egyetlen képviselő, aki a valamelyik zsidó törvény tárgyalása alatt fölállt, feláborodva, és az egy... Igaz, egy beszélőben megjelenti írásolvastó. Igen, tűrhetetlenségét kifejezve elhagyta az országírás mint Nincs. Úgy beszélünk Donát Györgyről, hogy Ugvári Krisztián, akiről a szélső liberális magyar sajtó egy rész, vagy az a része, aki szélsőségesen liberálisnak tekinthető, meg egyszerűen a liberálisnak 21. század értelmét ideértve. Azt mondott egy mondatot, és ez a végtelenül cinikus Kegyelmet nem ismerő, és egyébként is művészen tábor ez azóta azt mondogatja. Én beszéltem Ungvári Krisztiánnal, aki nem egy mondatot mondott, hanem hosszú sorokat írt különböző tanulmányaiban, tehát ez része nem stimmel. Én most nem Ungvári Krisztiánnal mondtam, amit mondtam, ő csak mondott egy mondatot. De annál többet írt, tehát abból lefebb ki lett ragadva, az se egy mondat. Kovács Mária egyebek között azt kérdezi, miért nem lehet ezzel kapcsolatban konszenzusra törekedni, és mindjárt hoz egy Bécsi példát, de nem akarok Bécsi. Hozni. Tehát milyen az, amikor az ichra tagjaként, vagy soros vezetőjeként permanensen szembe kell nézni a mazsihis ellenkezősével, de azért a karaváholat? Olyan kérdéseket tényleg ezzel de még rosszabb lenne, hogyha teljesen válaszolnék, mert meg kell nézni azt, hogy a mazsihisz milyen ügyekben mikor, hogyan nyilvánult meg kik vezették a mazsihisztit Magyarországon az elmúlt 25 évben? még akkor is, hogyha egy-kettő, egyikük ma kormánytanácsadóként dolgozik. Tehát egyáltalán a magyar zsidóság és a mazsihiszti szénya ilyen, de nem akarok ezekből a kérdésekbe bele belemenni, mert nyilván a politikai tanulság, meg morális tanulság is bevonható abból, ami tegnap történt. A politikai tanulság az nyilvánvalóan egyetemegy negatív. Tehát politikai üzenet az az, hogy még véletlenül se... Beszéljen a politikus semmilyen olyan történelmi kérdésről, eh, ahol egyszavas durva vádakat meg lehet fogalmazni. Eh. De a morális tanulság meg az, hogy akkor senkire, aki egyébként életében táborosan volt tökéletes, sőt, akár komoly bűnöket is elkövetett, de élete végén csak a saját hazájáért és vádott társaiért Mártirimot vállalt, még véletlenül sem meg. Csak hogyha viszont ezt az elvet érvényesítjük, akkor érvényesítsük és Valószínűleg, igen. Kellene. A választani kell, én az utóbbit választom. De ez egy álláspont, csak akkor... <gül> Csak akkor mondom, akkor következődösen. Ebben meg... igazad van. Jó. Hát akkor legyünk ennek az élharcosai a tegnapi nap. Részint összeért, részint nem hiszen az a szöveg olvasható. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állás jövő héten ismét számítok rád. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen, Gulyás Gergét hallottak. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.